Mechanische Stufe 12 Als er 35 Jahre erreichte, stimmte Courage nicht mit denen, die den schwarzen Stein an seine Stelle stellten, und sie wurden durch das Gericht regiert, und er regierte zwischen ihnen.